מזמור קה. הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. שירו לו זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. התהללו בשם קדשו, ישמח לב מבקשי ה'. דירשו ה' ועוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו, הוא אדוני אלוהינו, בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק. ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. לאמור, לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. בהיותם מתי מספר, כמעט וגרים בה. ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר. לא המניח אדם לעושקם. ויוכח עליהם מלכים. אל תגעו במשיחי, ולנביאי אל תרעו, ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף, ענו בקבל רגלו, ברזל באה נפשו. עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפת הוא. שלח מלך ויתפירהו, מושל עמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו, ומושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו, וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצריו, הפך לבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשך, ולא מרו את דברו, הפך <אנש> את מימיהם לדם, ויאמת את דגתם, שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אמר ויבוא ערוב, כננים בכל גבולם, נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם. וייך גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם, אמר ויבוא ארבה. וילק ואין מספר, ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם, וייך כל בכור בארצם, ראשית לכל אונם, ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל. שמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם, פרס ענן למסך ואש להאיר לילה, שאל וייבא סלב ולחם שמים יסביעם, פתח צור ויזובו מים, הלכו בציות נהר, כי זכר את דבר קדשו, את אברהם עבדו, ויוציא עמו וששון ברינה את בחיריו. וייתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירעשו, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו הללויה.